Jesus och Nikodemus. Kapitel 3 verserna 1 till och med 21. 1 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. 2 Han kom till Jesus en natt och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. 3 Jesus svarade: Sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. 4 Nikodemus svarade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Sanna ligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. 19 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8 Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Nej, jo. Nikodemus frågade: Hur är detta möjligt? Jo. Jesus svarade: Du skall vara lärare för Israel och förstår inte det? 11 Sanneligen säger jag dig, det vi vet förkunnar vi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 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas. 15 För att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte sin son till världen för att dömma världen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 den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som handlar efter sanningen han kommer till ljuset för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.